A... A... A... A... A... Min mbrama të ndëruar të leshikuës, kudojën e duke në ndjekur, paqja dhe mëshira, Allahutë qof me ju. A gu. Mirë se takoemi në emisionin duke kërkuar përgjigje. Son të mëne në studië është hoxha jon indëruar se datë rustemi i cili do t'ju përgjigjet gjitha pyetjeve tuaja që ju tashma i kene adresuar në postën tonë elektronike. Në emër të të lishikuesve, ju uroj Mirëse Ardje. Mirëse Ardje. Mirëse Ardje. Aterë sigurish pëjto është që të lezoj pyetje në me parë e me pasë ne të marim një përgjigje nga ju. Po gjithësësësë. Mirë, kjo është pyvetja. Thot një të lishikuosi, komentoni gjendjen e umetit Muhammedit, salallahu e salem, në këtë shekull. Ndërkohë, vazhdo në tutje, me konkretisht të në lindje në mesme, ka rëndhët besime apo është në ngritje. Në përshkuaj disa hadithet e pengamberit, lafdrimi e pacha qofshin bitë për kohërat e ardhshme. Bismillah, rahman, rahim, ilhamdulillahi, rabbi, alemin, wa salallahu e salem, wa baraka, la Resulina Muhammed, wa ala alihi, wa sah Falëndrimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhejelaluhu, atë falënderojmë dhe vetëm për tinë ndim dhe falë kërkojmë. E përshëndesim Muhameditin sallallahu alei ve selam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e pason rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e më pastaj. Padoshim se xhendja që është në lindjen e Mesme është në fokus dhe në qendër të vëmendjes së çdo kujt prej neve. Besoj që ka trokit edhe në ndjenjat e muslimanëve ku të që janë. I kam ngasmuar ndjenjat e mbrëndshme, prandaj dhe do t'i përkushtohemi ti çastëve në një mënyrë pak më të thekët, me qëllim që të nxjerrim konkluza dhe të përfitojmë prej këtyre ngjarjeve që mos të jenë kalimtare këto ngjarje, praktikisht të demonstrojnë në jetën e përditshme tonën, mos të jenë vetëm si ngjarje historike që kanë ndodhur dhe si të tilla kanë kaluar, por gjithsesi duhet i çastmit studimit të tyre, shkaqeve, arsyeve për të nxjerë dalë konkluza se një një gjarje tjilë historike ose një gjarje është të ndryshme mund të përseritën prapë në historinë njërzimit, prandaj muslimani vëmëndshumë duhet të jetë që të marë mësime për këtyre një gjarjeve. Ska dyshim se shekullën që i lem pas e, ka shënua një regres në mënyrë të përgjithshme në vendet arabe, në shtetet islame, dhe mendojmë që si rezultati tyre ka ardhë deri në përfundim të këtyrin gjarëve që po e shohme në disa vende në lindin e mesme sikur që ishte filimi i këti vitit që shënua me një revolucion prej lojve më të ndryshme duke filuar prej Tunezis e pasta e kalej në Egipt e që tani po zhvillohet në disa vende në rajone tjera sikur që është Libia, Jemeni edhe Bahreni e disa vende tjera që ndodhë që dhe të zgjerohen këto revolucione ose do thotë protesta të kalibri të tilë Mendoj se aje që farë për ndodhë në lindin e mesme, është një vazhën gjareve që ka ndodhë në të kaluarën në vendet të ndryshme botrore. Prandaj dhe i njëti sistem e njëta në gjare që ka ndodhë në vendet të tjera në shekuj të kaluar, po thuj se arsyet të tila e kanë përruar në përfundim edhe gjendin në këto vende. Kështu që ne mendojmë se e, fundi i tyre, ose praktikisht e kështë shekuj që gjendimi në tani, fundi këtyre në gjarëve është një progres në mënyrë të përgjithshme, apo shënë një progres, sepse kështë fundi i problemeve të filuara në shekullin e kaluar. Mirë po, në gjithë se si thamë që duhet të ndalemi, të fokusohemi në shkacet, arsyet, e, a thuval se për qëfar e rrë dhe gjendja e këtyre vendeve në këtë mënyrë, pëse pu kororizohen me këto problemi që faktikisht, shtetet islame të paktën duhet të ishin në qendër të vëmendjes të larguar prej këtyre problemeve që sot po ballafaqohen me to. Ne mendojmë se janë disa shkaqe që do kësha të kisha përfshin në mënyrë të përgjithshme, disa prej shkaqeve që i kanë përfshi edhe vendet e tjera në të kaluarën, prej këtyre shkaqeve padyshimse është e sistemi diktatorial në cilin faktikisht sundohet dhe është sunduar në ato vende, apo me mirë të themë dhe thotë dhuna dhe mizoria që është demonstruar në ato vende e ka pruar gjendjen e ati populli dhe ati vendi kështu si që po e shohë mjë dhe sot. Prandaj dhe duke unisur nga kjo fenomen apo nga kjo kriterë, themë se Allahu Gjele Gjeleluhu këtë gjësi e ka kryuar me drejtsi dhe ka urdhruar në drejtsi, në anën tjetër Në shumë versete, në shumë fjalë të pejgamberit aresan, por ashi shohim se e kanë ndalur dhunën, qoft në mënyrë të përgjithshme, qoft shoqërisë, qoft individit. Prandaj dhe Allahu xh xh xh deklarativisht në shumë citate, siç thamë më shpejt, un po theksoj disa prej këtyre citatave, ku Zoti xh xh xh urdhëron drejtësi dhe e ndalon dhunën dhe mizorin. Thot Allahu në Kur'an inë Allahe je mërukum në të edhul emanati ila ehliha, o i dha hakem të mbejnë nasi në nasin të hkumu bil adl. Allahu juve ju urdhërën që përësit të i përcili në vendet e tyre, dhe kur të gjukoni në mesin e njerëzve të gjukoni me drejtsi. Dhalikum ju sahbihi, kjo është përësia më e mirë e Allahot. Pra në bas të këti citati, deklarojmë se Allahu urdhërën në drejtsi dhe bëmirësi dhe përësit të qohën në vend, praktikisht pra, Lideri, udhëhecsi i një vendit, i cili ka marr përgjegjësi, duhet i qejatu në vend, praktikisht po ta demonstroj drejtësinë dhe urtësinë në popullin e tij. Dorsa në citatin tjetër thot Allahu, "Inna Allaha ya'muru bil-'adli wal-ihsani wa ita'i dhil-qurba. Allahu urdhron në drejtësi, në bamirsi, në mirçëni, në mirësi dhe me të afërmët e juaj. Ua yanha 'anil fahsha'i wal-munkari wal-bagh." Dorsa në anën tjetër ndalon nga veprimit e pëshore, ndalon nga mekatet dhe ndalon nga kriminalitetin, nga padrejtsia. Dhe shofim, thënit të, të shumët atë që kanë ardhë edhe nga goja pengamberit a.s. ku faktikisht për cilën njëtat mesaje, ndërtoj po e theksoj një hadith kutësi një fjallë të zotit, ku Allahu thot, ja i badi in një harrem të dhull me alenefsi. Oropë të mi, unë ja kam daluar vedvetës padrejtsinë edhe ate ka mba të ndaluar edhe në mesin e juaj, mëzboni pa drecësi. Pra, shifet se pa drecësia pa dëshim qënë aty ku nuk ka suksese, aty ku rezultati mungën, aty ku faktikisht pastaj dështë faqen ankesat e njezve. Sepse, e, për derisa Allahu e ka ngrit këtë gjësi me drecësi dhe ka urdhërunet e gjësesi du të motivuat kër kriterë. Në anën tjetër, qofi me dhe thanet për nga mberit a resëram që në mnyrë direkte, flet për udhetsit të cilet faktikisht do të ambajnë drejtsin për ndryshe, gjithse si do të dvije rezultate kështu që shpo e shohme edhe në lindin e mesme, edhe në vendet e tjera, si shtot tekstualisht për nga mbejrë, se nëse një udhetsi i i për për shteti dhe nuk e menajën në mënyrë të drejt, apo e shgënjen, apo e mashtron popullin, nuk do të e shion ere në gjenetit, që faktikisht jep me kuptu se gjithës e si do të ndodhin problemi në atë vend. Si kriter tjetër shohëm se për prej shkacheve ose në dërshkache që esilë situatën në këtë kaos që është për e shohëmi ose në lindin e mesme është edhe këtë menagjimi. Ku faktikisht jo mirë menagjimi ose problemit të cilat ndërlidhen me këtë realitet së kur që është korupcioni jo liria e plot e njerëzve që është për e shpërje, që është të veprimit që është për të arët keqë, shofim edhe cungimin ose mangimin e të drejta dhe fetare, sukur që ishte rasti me Tunezin, ku faktikisht muslimanët për, për të gravituar në gjemi, ose për të krya rritet fetare, ashtë da është që me vetë të bartin kartela para se të hyni gjemi, ose faktikisht ka qenë e cunguar edhe qështje që e shamis, edhe shumë që ka dënë thotë në ato vende, e mësë flasë ma por varfrin. Pra ndaj, Mendojmë që edhe kjo është një kriterë që do t'jim të vëmënë shumë, ose ata që kanë do të përgjithsi që t'jim të vëmënë shumë, se keshë menajimi pa dëshim që e si jelë situatën në këtë gjendje. Në anën tjetër dhe si kriterë tjetër e shohë, është të mare përgjithsive pre atyre të cilët nuk jenë kompetent, ose që janë të e, pa përgjithshumë. Pa dëshim që edhe kjo kriterë, është prej kriterëve që islami me ko është fokusunte dhe ka porosi që tjemi të kujdeshëm se marja e përgjithsive është me përgjithsi dhe praktikishtë jo gjdo kush është për të menagjuar. Kështu shofim thanit të shumëta nga pengambera Resram që i ka këshiluar shokët të ti që tjemi të kujdeshëm, që mos të mërë një përgjithësi të cilat nuk mund të këryni. Njërë globalëm njërë të përgjithëshme, shpesher apelën pe të pengambera, me thanit e tia, duke than, kullukum rajin, o kullukum mes ullun anë rajijet e hi. Se cili për juve është përgjegjis, dhe se cili për juve, dhëtë përgjigjet për atë që kamon një përgjithësi. Pas të i vazhdojnë, dhe nëndër tjera shtot, o l'im mes ullën a rajjeti, gjithashtu edhe imami është përgjegzë për atë që e ka marë në kompetencin e ti. Gjithësisht udhejci është përgjegzë dhe dhe tjep logari para zotit për atë që e ka marë në përgjegzësi. Ndërsa më njërë direkt e i shohim disa thanje, disa kshilat të veçanta që shpesheru a bënd të pengamere sa më në këtë këndë vështërim në aspektin e përgjegzive, si që është rasti i... E Abu Dharrit ku pejgamberi sallallahu aleyhi slem ia ja treq vërtetin dhe i thot ti jesh i kujdesshëm se marrja e përgjegjësive në këtë botë vërtet është përgjegjësi dhe është llogari, mirëpo mund të përfundojë edhe në ditën e gjykimit me nënshtënim edhe dëshpërim. Ndërsa ne ne thani tjetër që pejgamberi sallallahu ja aleyhi adreson një prej shokëve të tij, i thot ti jesh i kujdesshëm se nëse përgjegjësia të i pët ty ose posti i tipë ty do të ndihmosh Faktikisht pra, do të jadali që ti realizosh ambicjet edhe synimet në mënyrë pozitive. E nëse ti atë kërkon o për mes ose fjala përmes ektoratit ose mënyra të tjera, padyshim se nuk do të ketë rezultate efikase. Prandaj ne mendojmë që këto janë disa prej kritereve që e sill sitatin, do thotë në kaos, nëse faktikisht pra aty gjendet padrejësia nuk është mirë menaxhimi apo e merr posën ai i cili nuk është por ta kryen në mënyrë të dënj, padyshim që vihet situata në këtë gjendje. Prandaj ne mendojmë që gjithsesi duhet të nxjerrim mësime çdo kush prej neve, qoftë si përgjigës apo në mënyrë të rëndëmt, duhet të nxjerrim mësime nga ato që po do të thotë në lindjen e mesme se vërtet janë gjërat të cilat e po i kushtojnë umetit janë gjërat që e prek secilin prej neve. Pra jemi duke folur në shekullin 21 ku faktikisht shkencë dhe teknologjia, gjydo ditë zhvillohet, neve tani balafachohemi ose ato vendet pak të në balafachohen me një varfrit të skajshme, me probleme prej lojve të mëtën ndryshme, që faktikisht e kam pruar gjendin ashtu si që poj shumë. E ne mendojmë dhe thotë për cili një mesaj të përgjithshumë, se e, gjydo kush e cili e menajën një situatë ose një obligim që kam marr përsipër ta kryeni në mënyrë të tillë pa dyshim se kjo do të jetë edhe rezultati e, final i tij e po e përmbylli do të thotë këtë pyetje me një citat koranor ku ko Zoti Xhelel Xelalu flet në mënyrë direkte sa i përket realitetit të pushtetit. Thot Allahu në Kur'an: "Qul inna Allaha malikul mulk tu'ti al-mulke man tashaa wa tanziru al-mulke mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa biyadika al-khair innaka ala kulli shai'in qadir." Thuaj o Allah Ti u dhehet si absolut, fëqia absolute dhe pështetja absolut është ndorën tane. Ti je pështetin kuj ku dënë dhe enzirë pështetin nga i që dënë. Këndë dënë të e ngritë dhe këndë të dënë të e ulë, vërtetë ndorën tane jenë të mirat dhe ti i gjithë fëqishëm për gjdo sentë. Ju thot se po e përmbylli këtë pyetje, por paraprakisht ju informoj që i kemi edhe dy në pyetje tjera, nga cilat do doja të marr një përgjigje nga ju. Ishte kjo që ka rëmbësimi apo jo me gjithë këto ngjarje që po shfillohen atje dhe më pas ta na i përmendën disa nga hadithat përmes të cilave i treguari Resulullah sallallahu alaihi wasallam na kafaluar për të ardhmen. Ne mendojmë në bazë të citates që e vëzhgojmë, mendojmë se besimi gjithsesi do të jetë në ngritje përderisa shohim do thot progres në ato vende, shofim lëvizje, shofim do thot një zhvillim në atë aspektin edhe pse në syrin të unë jenë të dhimshme ato që përndollin, mirë po këto në gjari, do thot nga këto në gjari në nëzirëm një, një, një rezultat pozitiv, shofim se do thot e, është një, një zhjim në ato vende në lindin e mesme, pranda edhe në këtë kontest konsideroj se do thot besimi është në ngritje, Ndërsa sa e përket thënieve të pejgamberit Alayhiselam janë më së shumta që e përshkruan gjendjen faktike që jemi sot edhe që ka ndodhur në të kaluarën, por këtu dua ta theksoj një thënie të veçantë të pejgamberit Alayhiselam që e përshkruan gjendjen e ummetit nga koha e tij deri parafrimit të kataklizmit, faktikisht deri te paraqitja e shenjave të mëdha të kataklizmit të Kiametit. Ësht fjala për një thënie ku faktikisht ishin të buar shok të pengamire të alesheram dhe debatonin për gjendin e umetit në të ardhmen. Ashtë fjallat debatonin se si do të uh, shkoj gjendja e udheqjes në mesin e muslimonve. Kush do të ajma arë pushtetin? Si do të ajma menagjojnë pushtetin? Ose si do të jenë ata cilet i menagjojnë këto obligime? Njëri prej shokve njërt, të njërtë pengamire të alesheram i menagjojnë qujtër me emnin hodheife, thotë po, unë e kam dëgjuar nga pengamberi alai sëram, i cili flet njërë direkte, se si të do të vajnë punët se përket odheqjes në vendet ku jetojnë muslimanet dhe në mënyrë të përgjeshme. Thotë, ka thonë pengamberi alai sëram, se do të qëndrej profet lakun në mesin e juaj, aqësa dënë Allahot të qëndrej, e pas taj, kur dënë Allahot do të largohet. Pra thonë hadithologët, komentatorët e këti hadithi, se pjesa e pare këti hadithi e shënën gjendjen e profet lakut për nga mberi të rejtës ram saka qenë do thotë në mesin e sahave. Pas të e thotë, dhëtë vje sundim nga sundimtarët e drejtë të cilët dhëtë sundojnë si pasë e mesazhave hynore, se si pasporosive profetike të pejgamberit a.s. do të çndron sa do Zoti më çndruu. Ky lloj sundimi të mesin e ju e pastaj kur do Zoti do ta largon atë për juve. Thon gjithashtu hadithologët se kjo është fjala për sundimin e kalifatëve të drejtë, pikërisht për sundimin e katër kalifatëve të drejtë, është fjala për sundimin e Ebu Bekrit, Omerit, Osmanit, Aliut, Allahu shoft të qenëshur me te, e përshkruan në një hadith tjetër do thot një një koment që e komenton këtë pjesë të hadithit, thot pejgamberi e selam do të çndron sundimi i drejt në mesën ju e juaj 30 vite. Në një transmetim tjetër 35 vite. Kështu që kur komentojnë dijetarët e Islam thon se fjala është pra pikërisht për sundimin e drejt të katër xolefa uh, rashidin ose sundimtarët e drejt, nga se sundimi i Bubeket ka qenë 2 vite e i Omerit ka qenë 10 vite i othmanit ka qenë 12 vite, kurse i aliju 6 vite, që të gjitha bëndo të 30 vite, ndërsa si pas transmitimi tjetër 35 vite, e fusin e sundimin e Omer bin Abdulazizit, Allah qoftë i knashe me të dhe pas më shiruar, që faktikish nuk ka qenë i shkutje shumë i lartë në mes tyre. E pas taj, thot, vazhdonë hadithi, thot për nga mirë e sa, mas kësaj, dhëtë vin pushtetar u dhe heqës të cilet dhëtë të rashigohen. Dhëtë që ndrojnë Allahu të shëndrojnë, pastaj Allahu do ta nxjerr atë pushtim, do ta largon. Pastaj thot, do të vijnë pushtet mizor poshtet jo i drejt do të çndron në mesën e juaj, sa donë Allahu me çndru, pastaj do ta largojë Allahu atë. Kështu që kur rekomenton dijetarët hadithologët, edhe këtë pjesë të hadith thonë se fjala është për kohën tonë. Do thotë kur do të sundojnë çeveritarët jo të drejtë, jo të mirë, e, mir, e pastaj thot pastaj thot pejgamberi alay salam, prap do të kthehet sundimi ose udhëheçja sipas porosive profetike dhe do të çndron sa donë Allahu me çndru, edhe pastaj thot heqti pejgamberi alay salam. Thon komentatorët e hadithit se pjesa e fundit e hadithit shënon kur do të vijë Mehdiu edhe Isa aleselem ku faktikisht prap do të kthehet originaliteti i sundimit. Pra kjo është një hadith gjithëpërfshirës i cili i përfshin ato etapat e zhvillimit të, të sundimit prej kohës së pejgamberta as në kohën tonë. Pra ajo që po ndodh në kohën tonë nuk është diçka e pakapshme e panjohur, do të thotë është vetëm realizimi i këtij mesazhi. Mirë, Allah ju shpërbleftë është dhe pyet jaradhe, se cila në vijen nga një të li shikuese tjetër, e cila ju pyet kështu. Thot, a jam fajtore unë pëse i kam refuzuar ofertet për fejes, apo thjesht duhet kuptuar si caktimi zotit ka qenë pra, dhe duhet kuptuar diqka të natyrshme. Thot, unë bëj duha vazhdimish për kismet e hajrët dhe shpresoj, por është një pyetje edhe një dilemë që më shoqëron, a thua zotja pranon lutja më papasur ndonjën se bep? vazhdo në tutje me këtë gjë. Unë besojë, thotë, se zote është i madhë dhe se ardhimi a që të kujtë është vetëm të ka i. Vetëm, thotë, dua ta forcoj besimin tim dhe e më shumë të jam me e bindur në lidhe me caktimin e zote të të mos kem as një pikë dyshimi, sepse më thojnë kismeti është edhe si e lybë, ashtu e gjenë është një jathënje populore të cilën e ka përdorur kjo, pranda i thë duha të di për caktimin se a janë të vërtita këto fjalë që dëgjojnë nga gjdo njeri dhe shpresoj që kam qenë qartë në këtë pyetje. I thëmë që pa tjetër ka qenë shumë e qartë, ndërko presëm një përgjigjë nga ju. Pa, pa gjithë sësi. Dothat si pas asaj që shifet, dothat këtu jenë dedikuar disa, disa pyetje ose nën pyetje. Unë fillimisht pa Fokusohen në në pjesën e parë të pyetjes, ku kemi të bëjmë në një prej shtyllave të besimit. Faktikisht fjala për besimin në caktimin e Kaderin e Zotit, në caktimin e Zotit Xalaxalaluhu, që është prej shtyllave të besimit, ku faktikisht, siç edhe kanë përshkruar dijetarët e Islamit, kuptimi i kësaj shtylle bën që besimtari të jetë i qet, bën që besimtari të realizojë edhe obligimet të kryeshtos siç duhet, por edhe të jetojë në një jetë të qet. Dhe në anën e kundrës, mos kuptimi i drejtë i miri kësaj shtylle bën që njeriu të ndihet i ngushtuar, të ndihet, do thot, i vështirësuar në jetën e tij, edhe nëse është praktikues i Islamit. Prandaj dhe mesazhat e përgjithshme të dietarit të Islamit janë që duhet jemi të kujdesshëm në kuptimin e caktimit të Zotit Xhala Xelalu. Prandaj, eh, dhe Zoti Xhala Xelalu në mënyrë direkte përshkruan se çdo gjë që, që ndodh në jetën e kësaj bote është caktimi i Zotit. Prandaj kër Allahu e kur përshkruun këtë në Kur'an thot, ma e sabë min musibetin fil ardi wala fi enfusikum fi enfusikum, illa fi kitabin min qabli anë si, në breha thot Allahu nuk ndodhë në një fatkeci qofë në tokë qofë në vedvetin e juaj, vetëm se aja kan ndodhë dhe të faktik eshtë kan ndodhë masi që ne e kemi caktuar por paraset ndodhë aja të ju është shenuar aja, pra ndaj nuk është një risi që tani është përgadit dhe i ka ndohet ati, por kjo është të shenuar maheret, andaj unë do të, do të isha fokusuar ma tepër në këtë qështjën e sebepe vëse shkacheve, që duhet të mirën se edhe qështjën e ka potensuar këjtësi, do thëtë se a është kjo një qështjën e qështjën që një i kam blanë mongës sebepe të shkacheve e... A pranohet thjeshtë do aja thëtë pabër sebepe? Po. Gjithsesi do thot, do t'isha do të do do kisha kalu edhe këtu, mbasi ti ceki realitetin e shkaçeve ose sebepeve që duhet të marr çdo musliman, nga se dijetaret islam e urdhrojnë që çdo musliman duhet të marr sebepet ose im të obliguar të marrmi shkaçet e pastaj të veprojmë. Mbasi ti marrmi shkaçet i mbështetmi Zotit Xhelelal-u dhe i presim rezultatet, ngase edhe kriimi i shkaçeve e sebepeve, edhe rezultatet janë dorën e Allahut e pasaj i presmi rezultatet ose frytet. Kështu është rast të thunë djetarë të islam, su kërse rast i ati i cili pretendën të ketë familit të shëndosh. Por të patër fëmi të shëndosh, legjitim, do të kemi martes legjitime. Mirë po, martesa legjitime, nga njëherë dhe nuk si lë fruta, dhe të faktik eshtë mund të përfundoj kja dhe pa fëmi. Por, ne imi të obliguar nëse të dëshërëm fëmi, që të martohme nëse të dëshërëm, dhe thot, të kemi pasardës. Sepse kështu e ka definu këtë qështë edhe Zotin e Kurans, që të dhe i tokës, jesha, të don, esha, inatha, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ujehibul me insha dhukur kujt don jep vetëm meshkuj. Uje au yuzajhum dhukran wal inatha e kujt don i jep do thot bineç ose jep do thot prej llojit të meshkujve, vetëm prej llojit të meshkujve, kujt don i jep vetëm prej llojit të femrave, ujejalul me insha waqima e kën të don elan steril do thot pa fëmijë. Pra nga ky citat nën kuptojmë që neve duhet të marrim shkaçet para prakën nëse duam fëmijë. Pra ti martohemi mirë për martesa, ndodhë që ka një herë të përfundon do të thot edhe pafmi. Kështo që më njërë të përgjithshme djetartës jam ndalojnë që mos të mirën shkachet nëse duham që të i realizojmë do të thot kërkesa tona. Parat arsyë edhe, ka qenë tradit e pengamberit a rejselam, që i përkundra e saj që i ka qenë pengamberi, Allaho dhe imbrojtur, i ka marë preventivat ose shkachet para prake, su kur që është por çam në rastin e luftës është përgatitur edhe me prazmore, është veshur për luftë. Po edhe në rastet e rëndëmta, do thotë, në rastun e kërkimit të pasurisë, ka dalë në treg edhe do thotë ka punu, gjë që jam e kuptuese, për të pasur duhet të lëvizësh ose të punojmë që do thotë në shkak para-prak. Shohim edhe në nëntjetën në kolonë e Omerit ka ndodhur një rast, ka ardhur një delegacion për Yemenit, disa Hajxhini, edhe kishte ndëgjuar Omeri sa ata nuk kanë marr kufar për gatitje me veti. Jo vetëm kaç, por kishte ndëgjuar që i kanë mbështet Allahut. Ne do ta kryjm haxhin pa kufar furnizimi. Omeri radhiyallahu anhu Allah qoftë i kënaqur me te i takon dhe i pyet se si keni ardhën? Kemë ardhë kështu, duke i mbështet Allahut dhe nuk kemi nevojë për diçka tjetër. Omeri radhiyallahu anhu i çarton dhe u thot se ju nuk ju keni mbështet Allahut Ju faktikisht jeni duke shkatruar në listë preligeve të Zotit. Një herë duhet ta hidhni farën e pastaj ti kërkoni rendimentet. Pra, kjo është sa i përket çështës të marrë së shkase përimi të obliguar, ndërsa sa i përket realitetit të dua sa e pranon Zoti lutjen pa ndonjë shkak, padyshim se ne jemi të thirrur që të tajlusim Zotin. Dhe kështu ka kërkuar Zoti Xhelel Xhelalu, ud'uuni esteciblekum, ju lutmën mua, unë u përgjigjem juve. Pra, Ello na shyt ta elusmi zotin Xhelel Xhelalu mirpo edhe mbas të pyetjes nën kuptohet se faktikisht por derisa e kanë një dërt, e kanë një hall, e kanë një gjendë të tillë, kjo as don thot është një shkak në veti, edhe pse në mënyrë të përgjithshme neve jova tëm për kët, por edhe për gjëra të tjera elusmi zotin Xhelel Xhelalu, nga se Allahu ka treguar, ka dëshmuar se është afër neve. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb. Ne se tyu Muhamedit pyesi në robtë mi për mua, tregoi që un jam afër juve ka thonë djetarët islam, pra Allahu e shprej a fërcin për shkak që është interesuar të pranaj lutët tona që e ja drejtojmë Zotët Gjele Gjelaru. Gjësë se si që duhet Adresimi i lutjeve është një art në vete. Duhet të përzgjedhim edhe kohënat kur pranohen lutjet, edhe mënyrat e kërkimit të lutjes. Kjo është ndonjë tema në vete që do thot, duhet t'jemi të përkushtuar se ndoshtë që njeriu, ndoshtë që muslimani e lut Zotin Xhelel Xhelel edhe nganjë nuk shef, do thot, rezultate, ose për shkakun që nuk ka qenë i sinqert në lutje, ose nuk i ka marrë preventivat e duhura, faktikisht nuk ka qenë kohe pranimit të lutjeve, që është shumë e rëndësishme të dihet, sukur ç'është fakti në mes ë zonit dhe i kametit ose kur jemi në namaz ose fjala por vendet ku pranohen lutjet ose kur jemi në sejdë ose para iftarit ose kur njeriu është i smuar ose kur bie shi e borë të ngjashme këto janë disa do thot vendeve ose në çapa kur jemi tavaf që pranohen lutjet po ndosht edhe të shfrytëzohen këto sebej po se këto shkaçe edhe nuk gjejmë përgjigje do thotë që këtë jep më kuptueshë përgjigje Në lutjen nga Ona Zote Xhelel Xhelelra thon dietar i Islam, është për lloje të ndryshme. Ha. Një prej llojeve është ndosht që Zoti ja pranon lutjen dikujt aty për aty. Edhe shohim hasim në gjendë të tilla. Kemi lloje tjera ku lutet njeriu dhe nuk i përgjigjet lutja, faktikisht i shtyhet për mëvon. Ky është lloji i dytë dhe lloji i tretë është ndosht që muslimani i lut Allahun dhe Allah ja vonon përgjigjen për në botën tjetër. Pra këtu janë 3 kategori të përgjigjes në lutje, prandaj dhe ha. Preferencat e pejgamberta sa më që mosto nxitojm në përgjigje se ndodh që përgjigjja për anën e Zotit Xhejel Gjële Xelal edhe padyshim është, do thot, në e, vullnetin e Zotit dhe është, do thot, sidomos është në interesin tonë. Po patjetër. Pa Allah ju shpërbleft tash pyetja radhës nga një tërshikues i cili ju pyet. Kështu thot, si është arritur, ju lutem thot, të më tregoni të ruan hadithet dhe si janë përcjellur ato gjenerat pas gjeneratë. Mund të na shpjegoni pak më gjithësisht. Po. Gjithësesi, për të qasur kësa e pytje, duhet të kalujmë në disa etapas, se faktikë ishte edhe rutja haditit, edhe për cilë e haditheve, ka kaluar në për etapat të ndryshme, deri sa dhe thët është formuluar dhe të shiqojmë se në çfarë mënyre or shtrujtur si është përcjell deri në ditët e sotme që vërtet është një lami mahnitse, është një punë shumë e madhe që është bërë edhe në xeratat e kaluara, por shohim edhe sot prej dijetarëve, do thotë, kalosian të cilet japin një një një mundje zakonisht si të madh. Gjithsesi duhet të qasemi në mënyrë të përgjithshme ta përshkruajmë edhe gjendjen e hadithit si ka qenë në kohën e pejgamberit alayhis salam. Siç të edim do thotë në kohën e pejgamberit alay salam sahabët kanë qenë shumë të interesuar që ta përciellin pejgamberin alay salam. Pra, çoft nga fjalat, çoft nga veprimi, çoft nga pëlqimi i tyre dhe në baza e saj që shifnin në praktikën e tij edhe demonstronin praktikisht edhe sahabët, do thotë e ushtronin njëjetën e tyre të përditshme. Kështu që do të kisha thënë se e, rujtja e haditheve ka kaluar në disa etapa. Fillimisht do ta përshkruaj etapën e sahabëve, se si ka qenë gjendja e hadithit në etapën e bashkëkohsë të pejgamberit (sallallahu alajhi wasallam), si e kanë rujtë ata hadithin e pejgamberit ashtu dhe si e kanë përcjellë. Do thotë janë disa kritere që i kanë ndihmuar për ta ruitur hadithin dhe për ta përcjellë. Ndër këto kritere është pra jetësimi i tyre ë do thotë jetën e pejgamberit, nga praktika e tij, faktikisht siç tashmë herët, ashtu siç e kanë dëgjuar dhe siç e kanë vërtet si ka e kanë praktikuar në të njëjtën mënyrë. Forma tjetër është ku faktikisht hadithet të cilat i kanë dëgju nga pengamere sam, kanë qenë shumë korozë që të imsojnë ato të mremorizojnë, faktikisht të imsojnë përmenç, edhe të apër cilin të tjerve. Këtu shofim do thot një ndryshim se në filim të islamit ka qenë një preferencë e ndalimit, do thot që të shënuhën hadithet, para të arsu edhe jenë vetë mjaftu me shumë, e mësimin për menjë të hadithet pengamberit a.s. si është transmitohet, do thot e, e, ebu sajdi lë khuderi, transmitohet në Allah që ufti kënaqër me te, thot se pengamberit sasëm në firlim, thoshte, la të këtu bu anëni, mos qënoni asë gjë prej meje, atë që e ndëgjoni prej meje, wa hadithu anëni, wa la harajj, ndërsa folni sa i përket anëstime, ose për mua dhe nuk keni kurfarë ndalese, o men këtë dhe bëjalejë më të ammi dhe në felje të bëvë o maka dhe më në në narë, ndërsa ajë cili përgënje shtërën mbi mua, leta përgjadit një ulëse prezjarët një gjëhnamit. Pra, filimi ishte se ishin të ndaluar të shkruen në dishka nga goja për nga merita reseram, me qëllim që mës të vijet derit e një koklavitje, ose mës të përzierja e citateve kuranore me fjalët e pejgamberit alayhisalam nga sepot njëtin kohë edhe zbritja e Kurani edhe fletë e pejgamberit sallallahu alayhi wasalam e nga frika që mos vije deri te koklavitia e këtyre ligjeve argumenteve ose përzierën mes tyre do thot në fillim pejgamberi alayhisalam u apat ndaluar që ti shkruajn të shkruhen diçka nga goja e pejgamberit alayhisalam em vën vije urdhri për lejim Kyt e përshkruan Abla Ben Amr Bina Asi, Allah që of ti knashe me te, i cili thot se, unë shkruja gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë milhões ngë pinga mire Lissam po dhe shkruja me. Në favor, të njitë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gj Dere sa ja prezentua pengamberit a.s. këtë nxarje, e pengamberit a.s. e drejtoj gjishtën e ti, ka gjua ti dhe tha, pasha atë që shpirti im është në dorën e ti, nuk del nga goja ime, posa saj që është e vërtet, shkruaj. Do thotë vazhdo që të shkruaj, edhe thotë Abla bin Amr bin Asi, onë e vazhdova që të shkruaj. Kështu që në kone pengamere të alëqëram, kështu është rrujtë hadithi pengamere të samë. Në bastë të vëprimit, në bastë të mësimit për menshtë, në mëmërizimit, kurse shkrujtja ka qenë shumë shum minimale, shumë e vogël, para të rësui gjemi vetëm disa fletushka në kone pengamere të samë që në shkrujt disa hadithe, së kërë që është rasti për e, e sahife të sadika, fletushka e vërt çka shkruajt Abdullah ibn Amr ibn As e që pastaj ka trashëguar nipi i tij Amr ibn Shuaib i gjen fletushkat e Aliut radhiyallahu anhu që i kishte shënuar disa ngjarje por i gjem disa letra të tëra ose mesazhe të përgjithshme chua kisht dedikuar pejgamberit alayhis salam udhfëhesve të asoj kohë për t'i ftuar në islam kjo do në thot të thotë është mënyrë të përgjithshme gjendjen kohën e pejgamberit alayhis salam pastaj vije etapa e dytë do të thotë gjendja dhe rrugë e hadithit në kohën e e tabiin ve ose cenatosë të dyt ose bashkasve të bashkasve të pejgamberit alay salam ata çu ikan shoshru sahabët në këtë kohë faktikisht nuk gjejmë ndonjë e grumbullim gjithashtu të hadithit edhe në kohën e tabinëve ose gjeneratës së dytë, për faktin se ende nuk përfundu kishte për përfunduar gjendja e grumbullimit të Kuranit të shënimit të tij, prandaj sahabët e mëdhenj mashtekës pejgamberit aresam janë fokusuar në grumbullimin e Kuranit edhe të tubimin. Kështu që përderisa ende nuk kishte përfunduar gjendja e Kuranit edhe në kohën e tabinëve, nuk gjim ndonjë grumbullim të veçantë të haditheve me përjashtim kur vije koha e Ibn Abdulazizit, allahum shiroft kur e ka marr pushtetin e musliman viti 99 hijri i jep disa sinjale për grumbullimin dhe rujtimin e haditheve nga frika thotë kështu ju është drejtuar ni muhammed bin muslim bin shehabe zuhri i cili ka vdekur viti 124 hijri thotë o ma bin abdulaziz i dha disa mesazhe disa sinjale që të fillohat të grumbullohat hadithit nga frikasa po vdesin ditëtarët Edhe ndodhë që shkon diçka nga e që e ruijnata në gjoksat e tyre nga fjalët e pejgamberit Alayhis salam. Dhe kështu fillon të grumbullohet. Pra, Zuhriu është i pari i cili fillon të thotë të grumbulloj në në në disa tekste e fjalët e pejgamberit Alayhis salam e pastaj vih shekulli i tretë hidhri, që faktikisht konsiderohet shekulli art, jo vetëm për lamit te shkencës së hadithit, mirë po për, për, gjitha alamit, për gjitha të gjitha elamit, për të gjitha shkencat e tjera fetare, do thotë në këtë shekull janë definuar shumë çka ose janë përpiluar edhe libra islame e në veçantë edhe është radhitur dhe është përpunuar bukur mirë edhe lënda ose hadithet e pejgamberit alay salam, e këtu do të kisha tek disa ngjare që kanë ndodhur nga se prej shekullit të tretë e tutje fillon faktikisht Rutia haditheve te pejgamberit Alayhiselam në mënyrë direkte edhe përmes librave dhe fillon pasaj klasifikimi i haditheve te pejgamberit Alayhiselam. Kështu që disa të mdhenjë, të prej tyre dietarëve të mëdhenj, të cilët kishin trashëguar prej tabiinëve ose tabiinët prej sahave thonë te pejgamberit Alayhiselam, fillojnë të grumbullojnë ato nëpër libra të ndryshme e prej këtyre librave të para që kanë filluar janë librat që ngjuhon e hadithit në gjuhën e kësaj shkencë quhen librat e musnedeve, që faktiqisht gjetarat e mëdhenj i kanë tubuar të gjitha hadithet e pejgamberit aleyhissalam në emër të sahabëve, duke mos i klasifikuar ato në tema. Si për shembull, i kanë marr hadithet e Buhariut sallallahu alaihi dhe i kanë tubuar në një vend të sahabëve tjerë shtëmë radh. Mbas këtyre vijnë pastaj koleksionet e sakta, si kurçoft koleksioni i Imam Buhariut edhe i Muslimit, ku kanë definuar vetëm hadithet e vërteta kur është lloji dytë, pastaj vijnë edhe sunenet apo faktikisht libra të hadithit që i kanë radhitur hadithët në bazë të temave. Faktikisht, në bazë të hadithit që shton e ka radhitur edhe në temë. Për shembull, hadithët që flasin për abdesin, në tema të abdesit, hadithët e namazit në tema të namazit e kështu me radhë. Unë do të isha fokusuar vetëm në kohën e definimit të hadithit, por në shekullin tret e tretë kanë fjalën se si i ka grumbullu hadithet Imam Buhariu. Pra për faktin se siç e dihet që koleksioni i Imam Buhariut është libri më ma i saktë pas Kur'anit prandaj do të ia ja kshalloni shkëndizë ndriçuese formës së grumbullimit të hadithit edhe pse është shujt me këtë emën edhe kriteret që i ka pasur Imam Buhariu për pasë vërtet shekulli 3-të hidhri ka qenë vërtet shekulli i artë i rujtjes dhe grumbullimit të hadithit Imam Buhariu ka lindur vitin 19 194 hidhri i cili faktikisht që nga mosha dhe dhe të vjeqara është marë me rutin e haditheve. Dhe thua që më te përse 16 vite ka ecë, ka studiu, ka kërku hadithe dheri sa është grumbullu, do të të koleksioni ti sakë dhe si që pohon e dhaj, se në këtë koleksion nuk kam fut hadith, nuk kam shkru hadith, pa u pastru dhe pa e falë dy rekate. Që e me këptu do të të të të vërtet se si rezitetin e punës e ti, e që për kushtimin e ti, kun koleksioni ti janë vendosë në bishtat mi hadithe, e thua që 600.000 të tëra të grumbulluara, në mesin e tyre 600.000-ve, i ka përgjellë vetëm 7.000 e ca hadithe të sakta që i ka fuqë, që jebë me kuptu se vërtit, ka patur kriterë shumë rigoroze. Iman Buhariu, që jebë me kuptu se vërtit jenë për kushtu mjaft, për të rujtur hadithin e pengamerit, në mesin e këtyre kriterë që i ka pas Iman Buhariu, është se, ja ka kërzuar transmitusit, që ai ta e ketë jetësuar at ta e kët po edhe ta e kët ndëgjoj pritina, pastaj transmetuesit të keshin shumë i saktë, shumë i dheshum, shumë i besueshëm, ti jet i vëmendshëm, ti që të memorizoj mjaft hadithe, ti të domoshta me një kapacitet edhe dijes për edhe të besimit fetar. I ka pasur disa kritere të veçanta që i kanë ndihmuar do të thotë që faktikisht edhe të vi në përfundim i koleksionit të tij në këtë nyje që ti jet koleksioni i haditheve të sakta. Kështu edhe Në këtë shekullë përvesht tjera është vijet dhe dhe dhe, dhe klasifikimi e haditheve, dhe thotë forma e hadithit, dhe thotë hadithit që ka hadithet e sakta, hadithet jotë sakta, hadithet që punohet me to, hadithet që nuk punohet me to, e kështu më radhë, dhe shfaqën në këtë ko, fillën të paracitën skin edhe librat që kanë të bojnë me kriteret rëth klasifikimi të haditheve. Edhe në shekullën e 4, edhe në shekullën e 5 të gjëri, vazhdeni njëti temple, dhe thot, për të punuar në këtë fush, për të rujtur hadithet e pengamirit al-Islam, prej shikullit 5 dhe në shikullit 9, kemi një shkputi përshka këtë njareve, tasoj kohë që kanë do në vendet, po thamë kushtimisht në lindin e mesme dhe në shtetet islame, përshka këtë probleme e të më dha, ashtë do të pauzouar nikoh, edhe prap ka vazhduar do të thotë ritmi i rujtjes së haditheve të pejgamberit Al-sallallahu alajhi wasallam përmes për shkrimeve, përmes mësimit e këtu me radh, e që dua ta them edhe këtë thellësisht se edhe në kontun të sotme kemi dietar kalosian të mëdhenj edhe prej shqiptarëve të cilët janë përkushtuar në këtë lami, siç e kemi Abdul Kadir Arnautin, Allahu qazmshiruh, e hoxhën Nasudin Albani, Allahu qazmshiruh, pas pastaj kem hoxhën që Andresh Xhall, Shayb Arnauti, Allahu e çoft e knosur me punën e tij dhe e shpërbleft për mundin dhe sakrificën e tij. Pra këta janë disa prej tyre të cilet faktikisht e kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin kontribut në ruajtjen dhe përcjelljen e haditheve të pejgamberit aleyhis salam. Allahu ju shpërbleft hocë na i kemi edhe disa pyetje, por më kaq po e përmbyllim pjesën e parë të këtij emisioni. Sigurisht të rikthehemi pas një shkurtje të shkurtër për të marrë përgjigje edhe në pyetjet e radhës. Po, Të ndëruar të rishykuas, duhet ju falimëndrojt që vazhdonit të shoqërojnë edhe me tej me emisionin duke kërkuar përgjigjen, si që edhe kuptuat të do të ndahemi për pak qaste, ju vazhdoni edhe me tej shoqërimen me emisionin duke kërkuar përgjigje. Rikëtajemi pas pak. Salamu aleikum, të nderuar televizionistë, rikthehemi këtu për të vazhduar pjesën e dytë të këtij takimi. Me mua në studio siç edhe keni kuptuar është hoxha Joni nderuar Sadat Rustemi, i cili vazhdon të u përgjigjet pyetjeve tuaja. Ndërkohë që pyetja radhës për pjesën e dytë të këtij takimi është kjo, thot një televizionist, ju lutem më shpjegoni pse ose nëse gjuhë arabe është obliguar për muslimanët që kanë mundësi ta mësojnë. Ë, ju lutem thotë më jepni një përgjigje. Po, po. Ë e... Sa përket djus sarabe, do thotë mendimet e dietarëve islamian se msimi i djus sarabe nuk është i obliguar për masën e përgjithshme. Aja për çfarë flasin dietarët e Islam se përkët obligueshmërisë është kërkuesi i diturisë i ditorive fetare. Faktikisht, por të është një një një kriter më i veçantë, dorasa në mënyrë të përgjithshme nuk e konsiderojnë të obligueshme, mirë po, mos obligimi mësuri së djus sarabe nuk e zbe rëndsinë mësurisë së saj. Pra ndaj dhe, du të desha taj bëjë këtu një mesajsh të përgjeshëm, që du të jemi të kujdeshëm edhe të vëmendë shumë se mësimi gjuhës Arabe në lidhë neve me shumë qëka, një jetën të unë të përdeshme, qëfën aspektin fetar, qëfën aspektin jetësor, aqëmatej për që kemi të bëjmë me një popull në bi 422 milion Arabe Falsë, Pra ndaj dhe, vërtet është një bagajë i madhë i disë që njëse i qasëmi, pa dëshimë se do të kemi edhe begatit e shumëta. Mirë pa e që farë desha të fokusu në unë është se në lidhë njërë direkt e mësimi gjuhës arabe me aspektin fetar, që do në të thotë se fillimisht në ka mundësi të e shiojmë knetsin e ledzimi dhe të kuptimi të Koranit pa gjuhën arabe. Para dhe Allahun Kur'an, deklar të vesh të ka thonë, inna enzelnahu Kur'anën Arabien, la'allekum ta e kilun. Në vërtet e kemi zbrit Kur'anin në gjuha në Arabe me pretendensë me qëllim që ju ta e kuptoni ate. Gjyqep me kuptu se zbritja Kur'anit në gjuha në Arabe, për ta e kuptuate dhe për të thelu, për të nëzirë mësime, për të jetësuar sa më mirë, do të njëfët gjuha Arabe. Prandaj pra, do të që muslimanit jeti vëmenë shumë të investoj në këtë Të madh, ashtu siç po investohen edhe në në do të thotë drejtime ose në gjuhë të tjera, që padyshim se nuk mungon edhe dobia e tyre. Ço gjuhë angleze, gjuhë gjermane ose gjuhë të tjera, pra duhet jemi të vëmendshëm të investojmë edhe në gjuhën arabe, nga se në gasin alid, edhe nga përditshmja e një spetare, mirë po edhe nga aspekte të tjera jetësore, nga se kemi të bëjmë me një kulturë, shumë të madhe, me një kulturë shumë të errëshme, me një bagazh të dijeve të mëdha që faktikisht është mirë që mos ajnoroj muslimanët. Dalem të pyetja e radhës është kjo që lidhet thuajse me gjuhën arabe, ka të bëjë me memorizimin e Kuranit, <të> a është obligim për besimtarët apo jo, që memorizojnë qoftë edhe një pjesë të vogël të Kuranit. Dieta Islami gjithashtu edhe kët aspekt thonë që në mënyrë të përgjithshme, mësimi i të Kur'anit nuk është i detyrueshëm. Mësimi i të Kur'anit nuk është i detyrueshëm, mirëpo jemi të detyruar gjithsesi të mësojmë disa pjesë disa kaptina që faktikisht jemi të kuzuar në fjalën e namazit përmes tyre, sikur që është Fatiha, Elhami, ë gjithashtu do të kisha thënë për gjigjin ashtu siç thashat për gjuhën arabe, do të mos obligimi i memorizimit të tër të, të Kuranit do të nuk e zbe përgjithësinë e vlerës së memorizimit ose të mësimit të pjesëve, një pjesë të madhe të Kuranit ose edhe vet leximit. Prandaj, përderisa kanë ardhur argumente të shumta, unë do ta kisha ndo këtë realitet në në në tre pjesë faktikisht do binë memorizimi të Kuranit dhe të leximit të tij edhe njete në jetën e përditshme, edhe nikosisht shëshërimin e Kuranit me ne, edhe në etapën e dytë të jetës në vorreza dhe nënën tjetër vlera dhe rëndësia dhe dobia e Kuranit edhe në botën tjetër. Përderisa i thon thonit të shumta nga djunga pejgamberit alay salam këtë aspekt, gjithsesi mendoj që duhet muslimani të jetë i vëmendshëm edhe këtu, dhe të jetë i kujdesshëm mos të ikë Këmirsi e madhe. Nga sa shohim në jetën tonë të, të përditshme që është lënë pothuajse pas dore mësimi i Kur'anit në mënyrë të përgjithshme, as më tepër po them memorizimi që ka qenë vërtet një punë e madhe e gjeneratave të hershme. Edhe në vendin tonë, edhe në vendet islame janë përkushtuar që faktikisht tuam memorizojnë fëmijët e tyre çuçi në vezhli, gjithsesi vetë po rre fëmijët e tyre e që shohim se në kohën tonë është një çalim, do thotë, i bukur i madh në këtë drejtim e që faktikisht që pastaj sill edhe defekte të mëdha gjithsesi memorizimi i Kuranit është një han shumë profitabël, shumë i dobishëm, edhe nga aspekti do thotë i adhurimit, edhe nga aspekti i besimit, por edhe nga përditshmja se siç është thën, do thot, në faktet të shumta, do thot, e sociologjike, pedagogjike, mësimi memorizimit të Kuranit pastaj nxansit të fëmijët i ndihmon edhe në jetën e përditshme të memorizimit të ato gjëra të tjera ose të mësimit. Mirëpo, ne do të ndalna këtu për dobit e leximit edhe të memorizimit të Kuranit në jetën e përditshme, siç thash, është vështrit një epidemiçi, bukur është lan mas dorë e duke pas parasysh argumentet shumëta që vin nga xhua pejgamberit alay salam, siç thot ku flet mbi klasifikimin e shoqërisë. Thot pejgamberi sahm, "Khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Nëse duam ta dim se ku e kemi ne pozicionin, ku e kemi ne vendin, thot pejgamberi sahm, "Ma'imiri per ju vështë ai i cili ja mëson vetvetes Kur'anin dhe ua mëson të tjerëve." Pra, kjo pyetje na parashtot të gjithë neve se ku e kemi vendin në fe, po varet se sa japim kontribut në këtë aspekt. Non, në anën tjetër pejgamberi sahm sa i përket memorizimit thot ai i cili në gjoksin e tij nuk ka asgjë nga Kur'ani, faktikisht ngadia e Kur'anit vërtet është sukursë në një shtëpi e demoluar. Ndërsa në një citat tjetër Kur'anor, Allahu xhele xhelaluhu ku fletse ai cili ju ka ças leximi dhe mësimi të Kur'anit, vërtet ju ka ças një tregtije e cila nuk dështon asnjëherë. Thot Allahu në Kur'an, inel ladhine tiluna kitaballahi wa qamu ssalate wanfiqu min marzqna hum sirran wa alaniatan yerjunun tijarrat wa lentebur, vërtet ata të cilët E ledzojnë librin e Allahot, e falin namazin, apin nga aje që ju kemi dhanë ne prej pasuris, haptas dhe më shef o razi, vërtet ju kanë qasë një trektije cila nuk dështën asniherë. Gjithë se si duhet të adhime dhe këtë që, zemra njeriut nuk qëtësot në dryshe, pos me ledzim të Kurana dhe më simin e ti. Se Allah u kështë është që prej në Kurana, thotë Allah u në Kurana, e ledhina amenu ma tatmeinu kulubuhum bidhikri Allah, e la bidhikri Allah i tatmeinu l' Vërtet sa u përket besimtarve, zemrat e tyre u qetësohen me lexim të Kur'anit. Dinë mirë se zemra nuk qetësohet ndryshe, poshtë duke përmend Allahun, pra, poshtë duke lexuar librin e Allahut. Ndërsa sa i përket përcjelljes dhe dobive të leximit dhe memorizimit të Kur'anit, edhe në etapën e dytë të jetës, siç e theksova, është çara se edhe në vorrëza kemi dobi të madhe nga Kur'ani, siç do e dim se ka thënë pejgamberi e Resulallahu, hadithe të ndryshme, se Kur'ani do ta sheshëroni njeriu edhe në vorrëza. Por o shtonin një i hadith në mënyrë direkte, pejgamberi saum ka thonë sura tu tebarek, kapitina tebarek e mbron njeriu nga ndëshkimi nga dënimi në varreza. Pra që me kuptues se vërtet duhet t'jim të kujdesshëm. Ndërsa sa i përket në botën tjetër, argumentet janë më së shumta që flasin mbi vlerën dhe rëndësinë e leximit të Kuranit dhe mësimit apo memorizimit të tij, siç thot pejgamberi saum, lexoni sa më shumë Kuran se ajt do të ndërmjëcoj për ju në ditën e gjukimit. Ndërsa në një hadith tjetër ka thonë për nga mjërë e sëram, i thua të robit në ditën e gjukimit. Fila dhe ledzë kuran, pra ata që kemë rëmë rizu, se vendi ytë do tjetë, pikrish të aty ku do të ndalet ledzimi ytë. I thotë, ledzë dhe ngrito, ledzë dhe ngrito, aty ku të nalësh, aty do tjetë vendit. Vërdejtë kë thonje është, thonje që do i prek ngjendjen e secilit prej neve që duhet jemi të kujdesshëm të investojmë pran lexim dhe në memorizim se dobi prasht e prashte të gjithanshme. Mir hoxha Allah ju shpërbleft për përmbyllje të këtij emisioni, përgjigjemi edhe pyetjes së fundit dhe kjo është pyetja. Thot një televizionese: "Selamulejkum, fillimisht dhe ju lutem të na tregoni ku duhet ta mbajmë shikimin kur jemi në ruku duke falur namaz." Po. Siç është përshkrua, do thot në thanjet pejgamberit alay salam e ka përshkruar çdo pjesë për pjesëve të namazit, është përshkruar që forma më e paraft, do të thotë, e qëndrimit në ruku apo e shikimit është, do të thotë, vendi i sejdës. Pra kur muslimani namazlio është duke fal namaz, pra shëqimi ti duhet të jetë në vendin ku e bënë sejtën. E është forër, lidhër me këtë që, kjo është ma e parafërt që faktikisht e, tjetë ma e qetë për atet që e falë namazin, apo faktikisht tjetë ma i e, disiplinuar me regullat e namazit, pra kjo është forma ma e parafërt që vendi shëqimi tjetë, vendi ku bënë sejtën. Mirë, Allah ju shpërblev, tani ne do të mdahemi, inshallah lem të kemë për, për në emision tjetër. Për ndetë të ndruar të lishikus, këtë do të ndahemi bashkë të akoemi javën që do të vjen dherjatë heru njële në përkujdesit Allah të bashkë miru të kofshim. Sëremu alikum.